în limba română. Vine tigrul. Aceasta este povestea unui băiețel pe nume Krishna. El locuia cu tatăl său într-un mic sat. Krishna și tatăl său erau amândoi păstori. Ei își câștigau traiul din pășunatul vacilor. Dar Krishna era un băiat neasumpărat. Fiecare zi era o nouă zi cu noile sale năzdrăvinii. Ce să fac azi? De ce nu pot să văd pe nimeni aici? Pe cine să păcălesc? Nu pot să las ziua de azi să treacă. Sunt atât de plictisit, haide! Gândește-te la ceva, haide! Tocmai atunci, tatăl lui Krishna a venit să-l vadă. Părea nedumerit. Ce s-a întâmplat, Krishna? De ce stai aici? Oh, nimic, tată. Mă întrebam ce treabă să mai fac acum. Bine, fă un singur lucru. Nu mă simt prea bine astăzi. De ce nu iei vacile să pască pe pajiștea din apropierea junglei? Sigur, tată. Le voi duce azi. Și ascultă, trebuie să le veghezi îndeaproape. Altfel, tigrul le va mânca pe toate. Le voi veghea tată. Nu te îngrijora. Trebuie să plec acum. Este timpul să scot vacile la păscut. Deși Krishna era neastâmpărat, niciodată nu l refuza pe tatăl său. Conform instrucțiunilor tatălui său, Krishna a dezlegat vacile și le-a dus la pășunat în apropierea junglei. Avea o praștie din lemn într-o mână și un băț lung în cealaltă. Curând... Krishna, împreună cu toate vacile sale, a ajuns la pajiștea din apropierea junglei. A văzut un copac mare chiar în centru. Krishna s-a urcat cu grijă și s-a așezat în copac. A început să-și folosească praștea de lemn pentru a arunca cu pietre pe pământ. Dar curând s-a plictisit. Brusc s-a gândit să facă o glumă. S-a gândit să se distreze puțin și a început să strige. Ajutor! Ajutor! Vine tigrul! El va mânca toate vacile mele! Cineva să mă ajute! Tigru! Tigru e chiar aici! Ajutor! De îndată ce sătenii au auzit țipătul, erau șocați și speriați. Oh nu? Crista este în pericol? Tigrul îl va ucide! Trebuie să mergem acolo de îndată! Da, da, să mergem repede! Da, da! Repede, repede! Să mergem, să, mergem. să mergem! Haideți! Toți oamenii au început atunci să în spre junglă Au luat tot ce au văzut ca fiind o armă pentru a ataca tigrul Chiar și sătenii care erau ocupați și-au lăsat treaba și au fugit să-l salveze pe Krișna Pe măsură ce au ajuns... Da, să mergem! Haide! Da. Krishna, unde este tigrul? Ești rănit? Nu te îngrijora, Krishna, Suntem aici acum! Nu coborâ din copac! Spune-ne unde e tigrul! Da! Unde este tigrul? Unde este? Spune-ne! <laughs> tigru? Ce tigru? Aici nu este niciun tigru! <laughs> Atunci, de ce spieri? Ce? A fost o glumă? Krishna, ce fel de nezdrăvânie este asta? Să nu mai faci asta niciodată, Krishna! Nu trebuie să faci astfel de glume! Într-o zi vei avea necazuri! Ne-am lăsat toată treaba ca să venim să te salvăm! Destul, Krishna! Nezdrăvâniile tale ne creează acum probleme! Asta trebuie să înceteze! Nu-ți vom mai sări niciodată în ajutor! <laughs> nu fiți așa supărați! Bine, nu o să mai fac niciodată! Krishna nu se putea opri din râs. Toți satenii s-au întors supărați la muncă. Dar Krishna era foarte mulțumit de el. Asta mi-a făcut ziua. Vieții săteni, ce speriați păreau cu toții. Ziua a trecut și Krishna s-a întors acasă cu vacile. În ziua următoare, a mers din nou cu vacile la păscut Și azi din nou a decis să recurgă la același truc Ajutor! Ajutor! Vine tigrul! Îmi va mâncat toate vacile! Cineva să mă ajute! Tigrul! Încă o dată, sătenii au auzit strigătul lui Krishna din junglă Cei care nu știau despre glumă s-au îngrijorat Și cu toții au alergat spre junglă pentru a-l ajuta pe Krishna. Krishna este în pericol. Să mergem să-l ajutăm! Vai, da! Sărmanul copil, cum îl va înfrunta pe tigru de unul singur? Trebuie să mergem acolo chiar acum! Da, să mergem! Hai repede! Da, sper că e bine! Încă o dată, căzând pradă glumei lui, sătenii au alergat să-l salveze pe Krishna. Când au ajuns în junglă, au văzut că Krishna stătea în siguranță în copac și râdea. <laughs> Uitați-vă la fețele voastre! Ce s-a întâmplat cu voi? Nu e niciun tigru aici! De ce strigi? Nu este niciun tigru aici! <laughs> ce e în regulă cu tine? Trebuie să încetezi! Când o să crești? Nu e corect, Krishna! Poate tu nu ai treabă, dar noi avem! De ce continui să ne cășești lumea, Krishna? Nu e corect! Vei plăti pentru rănile tale într-o zi, Krishna. Venim alergând la tine și așa ne răsplătești. Nu vom mai veni niciodată să te salvăm. Da, nu-l vom mai asculta niciodată. De ce ați plecat cu toții? Ce îi voi spune tigrului acum? Satenii <laughs> l-au văzut pe Krishna râzând. Ei erau foarte supărați acum. Toți au țipat la Krishna și au plecat furtunos. Aceasta era acum o obișnuință pentru Krishna. Venea pe pajiște și striga după ajutor. Sătenii au înțeles trucul foarte bine acum. Și totuși, i-au sărit în ajutor în fiecare zi. Dar într-o zi, norocul lui Krishna nu a funcționat. În timp ce își ducea vacile să pască, a venit un tigru. Nu unul, ci mulți! Krișna a strigat după ajutor! Ajutor! Tigrul! Tigrul! Ajutați-mă! Ajutor! Dar de această dată nimeni nu i-a mai sărit în ajutor! Nimeni nu i-a mai ascultat strigătele! Krișna a continuat să sta și să strige după ajutor! Vă rog, credeți-mă! Sunt mulți tigri aici! Unchiule, ajută-mă! Mădușică, salvați-mă! Tigrii ne atacă vacile! Cineva să mă ajute! Vă rog! Vă rog! Ajutați-mă! Aceasta este obișnuință pentru el acum! Țipetele lui sunt mereu înșelătoare! Nu ne vom mai pierde timpul! Ai, Ai dreptate! dreptate. Nu vom mai merge acolo! Sunt de acord! Ne prostește din nou! Nimeni și nu va eu merge sunt acolo! sunt de acord! Să ne întoarcem la muncă! Nu are rost să ne pierdem vremea! Krishna a continuat să țipe, dar nimeni nu l-a auzit. Tigrii au atacat toate vacile, una după alta, și le-au mâncat pe toate. Krishna stătea neajutorat și continua să strige. Pierduse toate vacile... În curând veștile au ajuns la tatăl lui Krishna. Și a făcut griji și a pornit repede înspre junglă. Ce ai făcut Krishna? Aceste vaci erau singurul nostru mod de a ne câștiga traiul. Și acum nu mai sunt. Cum vom mai câștiga noi acum? Ce vom mai mânca? Mereu ți-am trecut cu privirea toate năzdrăvăniile. Dar asta este prea mult. Ce mă fac eu cu tine acum? Te rog, iartă-mă, tată. Am făcut o greșeală foarte mare. Îmi pare foarte rău. Nu voi mai deranja pe nimeni niciodată. Nu voi mai minți niciodată. Îmi pare foarte rău. Și astfel, Krishna a plătit pentru năzdravăniile sale. Sunteți de acord că ceea ce a făcut a fost greșit? Da! Spuneți-mi, ce am învățat noi astăzi? Că nu trebuie să mințim! De fiecare dată când mințim, pierdem! Corect! De fiecare dată când mințim, pierdem încrederea cuiva! Ne vor crede o odată, dar nu întotdeauna! Și atunci când avem nevoie de cineva cu adevărat, suntem singuri! De aceea... Trebuie să fim mereu sinceri!